פרק יט מסה מצרים הנה אדוני רוכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה ונאבקה רוח מצרים בקרבו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 אך <אח> אווילים שרי צועם, חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה, איך <אח> תאמרו אל פרעה בין חכמים אני, בין מלכי קדם? הים איפה חכמך? ויגידונא לך, וידעו מה יעץ אדוני צבאות על מצרים. נואלו שרי צועם, נשעו שרי נוף, הטחו <יתחו> את מצרים פינת שבטיה. אדוני מסך בקרבה רוח עוועים, והטעו את מצרים בכל מעשהו, כהטעות שיכור וגאו. ולא יהיה למצרים מעשה, אשר יעשה ראש וזנב כיפה ועגמון. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, וחרד ופחד מפני תנופת יד אדוני צבאות, אשר הוא מניף עליו. והייתה אדמת יהודה למצרים לחגגה, כל אשר יזכיר אותה אליו יפחד, מפני עצת ה' צבאות אשר הוא יועץ עליו. ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת קנען, ונשבעות לה' צבאות, עיר ההרס יאמר לאחת. ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לה' והיה לאות ולעד לה' צבאות בארץ מצרים, כי יצעקו אל ה' מפני לוחצים, וישלח להם מושיע ורב והצילם. ונודע ה' למצרים, וידעו מצרים את ה' ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונאדרו נדר לה' ושלמו.